Прозвучав у передачах радіостанції «Свобода». Так почалося наше дисидентство. Якщо не помиляюся, це був початок травня 1972 року. Мене викликали партком, радили відмежуватися від Бердника і засудити його антирадянський вчинок. Відтак присилали замовлення, аби я написав вірші про Леніна і зореносну Москву. При цьому підкреслювали, як писав раніше. Але я... Рішуче відмовлявся Не знаю, чи вистачило б у мене сил не схитнутися на цьому шляху Якби мене не підтримувала Раїса В облозі 1972 рік в Україні Рік масових арештів патріотичної інтелігенції в Січні були заарештовані Євген Сверстюк, Іван Світличний, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл і багато інших Отож, цілком закономірно, що й ми з Бердником також опинилися в центрі уваги репресивних органів. Та що там ми? Навіть перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест не догодив сірому кардиналові, як потай називали Суслови. То був час, коли величезна імперія, що на Заході починалася в Берліні, а на Сході мала своїми сусідами Японію і США, інтенсивно розпродувала природні ресурси, аби нагодувати своє населення. Інших джерел для існування вона вже не мала, бо її промислові вироби нікого в світі не цікавили, а сільське господарство не могло прогодувати навіть себе. Розумні люди бачили, що в СРСР немає майбутнього, але Брежнєв та його команда цим не цікавились. Вони жили за відомою формулою – після нас хоч потоп. Національно свідомі інтелігенти почали підносити голос на захист української мови і культури. Треба сказати – що Шелест із розумінням ставився до спроб захистити національні скарби. Його книга «Україна наша радянська», як видно із самої назви, була наскрізь комуністична, але водночас підносила козацьку старовину. Навчала українців любити свою історію, пишатися нею. Це ж ніяк не вписувалося в теорію нової історичної спільноти – якою мусив стати радянський народ, теорію, що її намагалися утвердити Брежнів і Суслов. Тоді казали, що в Україні за наказом Москви належало арештувати близько двох тисяч націоналістів. Але Петрові Шелестові нібито вдалося відбити ці домагання. Арештовано значно менше, та все ж багато. Пізніше в меморандумі номер 1 українська група сприяння виконанню гельсінських угод назове Всіх заарештованих, запроторених у психушки та висланих у Сибір, їх виявиться понад 100 осіб. Арешти проводилися через голову щелеста, силами Московської прокуратури і Московського Академи. Якщо й брали в них участь українські гібісти, то вони виглядали паховками, що діють під панським наглядом. В Україні почала набирати сили неояничарська диктатура Щербицького і Маланчука. Останній дістав особливі повноваження від самого Суслова, отож діяв безоглядно, впроваджуючи в практику методи 30-х років. У ЦК, в обкомах і райкомах запанувала російська мова, а точніше карикатурний суржик, який соромно було слухати. А якщо російська мова стала мовою партії, то й колгостні, голови та бригадири намагалися не відстати від начальства. Пригадую поїздку на батьківщину Василя Менка у Валківський район Харківської області. Їхали моєю машиною втрьох, третім був Андрій Малишко. У Валках провідали хату, де народився панч, побували на могилі Грабовського, а відтак завітали до редакції районної газети. Як же нам гірко було від того, що нас тут зустріли російською мовою. Де-де, а в редакціях газет, які, слава Богу, поки що видавалися на мові українській, письменників мали б зустрічати рідною мовою. Те, що сталося у Валках, було викликом чинно шанобливих партократів. Не приховуючи свого обурення, ми демонстративно покинули редакцію. Мій будинок у Кончі Озерні перейшов у власність до Василя Козаченка, який тоді переживав свій зоряний час. Але зорі при цьому належать бачити не в небі, а на кремлівських вежах. Наш співчанський з з'явився поруч Брежнєва в президії письменницького з'їзду, що відбувався в Кремлі. Всі газети Радянського Союзу надрукували великі фотографії, що відображали цю подію. Тож певно було немало радості під дахом будинку, який я споруджував для себе. В розумінні суспільному ми з Василем рухалися у протилежних напрямках. Його несло вгору, мене вниз.